хоч слабий, і вривчисто говорить. «Це через нечисте наведення викорінюють людей», сказала старша. «Отак і є пропалими?» «І дивіться ж, нарочито напаковують північ бідолашними. Це з листів, що назад приходять, показано, аби мучити, пишуть люди, як послідніми жилами вклали залізницю. Труди Трудись тяжко сердешний народ, Третина померла, а остача трохи обживається, провівши лінію. Зачепилась трохи за землю, дихає. Хоч би дали очуняти, на небо глянути. Ні. Знов гонять далі. Так і з заводом. Построять, помираючи, і декотрі ждуть про світку, а їм спокою ніякого. Всіх зганяють з місця щоб там до людської тями не прийшли. Від залізниці турять на завод, а з завода на залізницю, а тоді знов назад, коли того не треба. Женуть і мучать, мучать і женуть. Взяли звичку, заганяти в крижане болото, там люди мруть швидше. Все так підстроєно. Тільки мучити і зганяти з світу. Голова і для цього ж поставлені чорцівською рукою, вишукані на підбір. Жінки мовчали, коли потяг пробігав через черговий роз'їзд. Старша зітхнула і згадує. От і наші сусіди. Сім'ю їхню розділено. Сина ввели в армію і служив, поки прийшло повідомлення, що батько арештований. Бо випивши, сказав дещо не таке при гурті. До слова необережного придрались і згадали, в нього був найміт колись. А то тільки родич його, жив одноліто і помагав. Так проголосили куркулем і вислали на лісорозробки. Син ж, як непевного, переведено в робочу команду до тих, що звуть люди дурноробами. І послано десь залізницею Шивати на диких місцях. Мати зосталася Дома сама. листи листих усіх, А через рік Від чоловіка вже Ні слова. Тоді взялась клопотатись, Щоб дали до нього пропуск. Чоловік її так занепав, Що ледве рухався. Робота страшна, Насильна, Люди падають мертві, А нових все гонять і кричать, Роби швидше, роби більше. Вони вже почали мішатися розумом. Ходили мовчки і губили пам'ять про себе. Одного разу той чоловік пішов до річки, де сплавляли зрубане дерево, і там повісився. Його зняли, та вже було пізно. Якраз тоді приїхала до нього жінка, здобувши пропуск. Приїхала, а назустріч несуть їй мертвого. О, добре, кажуть їй ті, що несли, якому поплакать над бідним чоловіком, а над нами ніхто не пожориться, як пропадем. Горе всім. І вислані мучаться, і дома не краще, промовила молодша, бо це перед пожежою світу. А вже ж так, згодилась молодша. Мучать, як чорти. От і в нас. Комісія з Москви носила. Всі стягнуть на допит. Одну вхопили і душу вимотують. «Скажи, де халіть». Зв'язали їй руки за спину. Посеред сарая підвісили за коси. Возлом коси скрутили і скріпили з вірьовкою. Тоді підтягнули через прикладину. Довго висіла жінка. З болю аж отерпла. Набосі ноги її зачали хлюпати морозну воду. Шкіра схолодніла, і вода задержувалася. Скоро вже льодова кора стала. Вони ж обливали знову. Раз у раз, від того крига все наростало, поки ноги опинилися в морозних чоботях. Вода стікаючи так і позаставалася внизу шпичаками крижаними, схожі на борульки під стріхами. Де хліб сховано, то закричав її в обличчя мучитель. Вона мовчить. Його мовчить.